прожектор. І знову запала майже цілковита тиша. Мало помалу ті голоси припинили кричати. Тепер вони перешіптуються між собою, обговорюючи речі, які нічого для нього не значать. Але то й добре. Він звик, що його ігнорують. Він лише радий, якщо його ігнорують. Ти в безпеці, Джері. Вони не можуть тебе скривдити. Що? Хто? Вони всі пішли. Тепер лишились тільки ми з тобою. Ти «Це я, Джері, тінь. Я все запитувала себе, коли ж ти повернешся?» Він трусить головою. Ззаду понад його плечем і досі просочується щонайслабше світло. Джері розвертається не стільки до світла, скільки до ледь помітного розсіяння темряви. «Вона намагалася допомогти тобі, Джері. Вона лише намагалася допомогти. Вона...» «Лені, ти її янголо охоронець пам'ятаєш?» «Непевен, я думаю... Але ти покинув її там. Ти втік». Вона хотіла, я тільки не досередини. Джеррі відчуває, як рухаються його ноги. Вода струменем омиває його обличчя. Він пливе вперед. У пітьній попереду нього відкривається м'яка прогалина. У середині неї він може розрізнити якісь форми. Ось де вона живе, каже тінь. Пам'ятаєш? Він скрадливо та нерішуче повертається у світляне коло. Раніше тут лунали звуки, гучні й болісні. Тут було щось велике й темне, щось рухалося. Тепер залишилася тільки ця велетенська куля, що висить над головою, як... як... як кулак. Джері зупиняється, охоплений страхом. Але навколо все тихо, настільки тихо, що до його слуху долинають ледве чутні крики, які дрейфують над океанським ложем. Він пригадує. Неподалік звідси в океані є діра, що інколи до нього промовляє. Йому ніколи не вдавалося зрозуміти, що вона каже. «Ну ж Бого, сміливіше!» – наполягає тінь. Вона зайшла до середини. Вона вже пішла. Звідси неможливо сказати напевне. Ти маєш підплисти ближче. Нижній бік сфери – це прохолодний тінистий прихисток. Екваторіальні вогні несяють сюди, неспроможні обігнути її опуклу поверхню. На південному полюсі тієї кулі, посеред тіней, що накладаються одна на одну, щось заманливо блимотить. Ну ж бо сміливіше. Джеррі відштовхується від дна, плавно ковзає у кону тіні під тим загадковим об'єктом. У кільцевій оправі маяті спрямований донизу яскравий блискучий диск близько метра в діаметрі. Фішер підводить голову і зазирає в нього. Звідти на нього щось дивиться. Злякавшись, він кидається вниз і в бік. Диск судомно корчиться в раптово здійнятих хвилях. Джері зупиняється та озирається. Бульбашка. Тільки й того. Газова кишеня, що утворилася під повітряним шлюзом. «Тобі нема чого боятися», – каже йому тінь. Так ти потрапляєш усередину. Усе ще знервований, він знову підпливає під ту сферу. Повітряне кишені сяє сріблом у відбитому світлі. У поле зору впливає чорний привид, майже повністю позбавлений будь-яких рис, окрім двох порожніх білих поверхонь на тому місці, де мали б бути очі. Ця заграва простягає долоню вперед, щоб зустрітися з його простягнутою долонею. Два набори кінчиків пальців торкаються один до одного, зливаються докупи, зникають. Одна рука зрослася у зап'ястку з власним відображенням, пальці по той бік зеркала торкаються металу. Зачарований Джеррі прибирає руку. Привид плаває над його головою, бездумний і безтурботний. Фішер підносить одну руку до свого обличчя, проводить вказівним пальцем від вуха до підборіддя. Одна дуже довга молекула, обгорнута навколо себе самої, розтібається, неначе застібка блискавка. Гладеньке чорне обличчя привида розщеплюється на кілька сантиметрів. З'являється те, що було приховане на споді, воно видається блідосірим у тому світлі, що просочується сюди, донизу. Джеррі відчуває, як знайому ямку на його щаці зненацька обпікає холодом. Він продовжує рухатися, розтинаючи своє обличчя від вуха до вуха. Широко усміхнений розріз відкривається під вічком привида. Під його підборіддям, прикріпленим до горла, плаває клапоть відстібнутої чорної мембрани. У Оббілованої ділянки є якась складка. Він рухає щелепою. Складка розширюється. На цю пору більшість його зубів повипадала. Деякі він проковтнув, інші виплюнув, якщо його лицева застібка була розпечатана, коли ті розхитувались. Байдуже Більшість живих істот, яких він тепер їсть, м'якіше навіть за нього самого. Коли ж інколи йому траплявся якийсь молюск або голкошкіре створіння, занадто тверде чи занадто велике, щоб його можна було проковтнути цілком, то на такий випадок завжди залишалися руки. Його великі пальці ще й досі протиставні. Але зараз він уперше по-справжньому побачив ту з'яючу беззубу руїну на місці, де колись був його рот, І якимось чином він розуміє, що так не має бути. «Що зі мною сталося? Що я таке?» «Ти Джері», – каже Тінь. «Ти мій найкращий друг. Ти вбив мене, пам'ятаєш?» «Вона пішла», – усвідомлює Джері. «Усе гаразд». «Я знаю, що гаразд, я знаю». Ти й допоміг її Джер Тепер вона у безпеці. Ти врятував її. Я знаю. І він пригадує ще дещо. Щось маленьке та життєво важливе. Тієї останньої миті, перш ніж усе стає білим, наче сонце. Це ти. Це те, що ти робиш, коли по-справжньому...